23 mars 2024. Jag räknar timmar, sekunder, dagar. Jag kan inte räkna med om jag lever efter vi har pratat klart. När man inte trodde att det kunde bli värre så blev det det. Alltså det här är i särklass mest allvarliga läget som jag har varit med om under mina 33 år som polis. Jag har aldrig sett den, den här hänsynslösheten och, och det här allvaret i, i en situation. Men går det att stoppa? Du vill vakna att det var en dröm men man vaknar ju aldrig. Man vet att man måste leva för övriga familjen. Så den därmed har man inte lyxen att dö heller. Men man dör varje dag. Sakta men säkert. En, en djup där från mig kanske. Men vad kul att se allihopa. Ni är så många här. Jag och Linus, vi brukar ju prata framför en ensam mikrofon normalt sett. Men Jenny Hellström heter jag i alla fall och jag är producent här för podden. Och Jag heter Linus Lindahl och i normala fall men som har lyssnat på Peter Krim tidigare brukar jag höra mig och Mariella Kintana Melin. Mariella kunde tyvärr inte vara med idag, men jag är glad att du är med nu då, Jenny, som har ja. som hoppat in nu vid flera tillfällen på sistone. Så det kommer till toppen. Ja. Men vi har två gäster också. Jarl Revius som är polisens underrättelsechef i Region Mitt. Välkommen. Tack så mycket. Och Evin Settin som är före detta advokat, numera författare. Är du välkommen också? Tack. Vi var ju här på podfest förra året. Då pratade vi om våldsvågen också, de unga utförarna och för då pågick ju den här konflikten mellan Foxtrot och Dalernätverket som ni kunde läsa mycket om i media. Och då kunde man kanske tro att läget inte kunde bli ännu värre. Men det blev det. Gräns efter gräns passerades när gängen gav sig på anhöriga och personer som inte bara delade efternamn med måltavlor Och vi såg också en likgiltighet inför att skada vem som helst med stora spränglander som orsakade förödelse i kvarter. På ett sätt så är det ju lite trist att liksom prata om samma saker, men det känns samtidigt som ganska nödvändigt ändå sett till det vi har varit med om under hösten framförallt och vintern och även inledningen av det här året. Men vi ska också försöka blicka framåt lite och prata om en del olika politiska förslag som har trätt i kraft och sådär, som har blivit lagar och vi ska säga det också innan vi drar igång här Att Evin, du har ju en historia i Socialdemokraterna Och varit aktiv under lång tid Men det var några år sedan ändå Men då har vi sagt det Jala, vi hörde ju dig i trailern nyss säga att situationen Då det var, då träffades du och jag under den här intervjun Då sa du att det här var det värsta du varit med om Under dina 33 år som polis Och det här är några månader sedan hur är läget nu? Man kan väl säga att läget är väl bättre nu, men det är långt ifrån att det är så att det är över på något sätt. Det är väldigt bräckligt lugn. Det här kan när som helst brytas, och jag tycker man har sett tendens att åtminstone två vågor som var på väg att gå upp. Men sen har de liksom ändå avbrutits. Men, men väldigt, väldigt bräckligt läge, och det dör folk tyvärr fortfarande. Vad var det för vågor? Vi hade ju en i månadsbrytet, januari, februari och sen februari, mars. Där vi såg tendens till ökat antal sprängningar och, och andra delar. Och sen får vi inte glömma faktiskt det som händer i utlandet. Det dör alltså individer i utlandet, även om det kanske för dör folk i Bagdad eller Istanbul. Det är fortfarande svenska medborgare som blir ihjälskjutna där ute så att vågen pågår, men kanske inte med, med just destination här i, i vårt land. Det måste man också komma ihåg innan vi går vidare kan vi säga att det var ju ett, ett mord i Turkiet i söndags på en gängledare. Vad tror du att det kommer få för konsekvenser här hemma? Utan att gå in på för mycket underrättelsedetaljer så vi måste vi ta höjd att risken är överhängande att det kan bli någon form av respondering från motståndarsidan till exempel. Mm. Evin, du inledde ju förra året med att säga på Folk och försvar, försvarskonferensen att vi måste börja prata om barnsoldaterna i Sverige. Och det så blev det ju under förra året. Vi såg ju massa unga personer 14-15-åringar som begick väldigt allvarliga brott. Vad, om du skulle säga något kort om vad behöver vi börja prata om i år här i Sverige? Det känns fruktansvärt att säga det jag ska säga nu. Men jag har precis här under åtta månader haft en turné runt om i Sverige och träffat ungefär 7000 elever från högstadiet. Men det jag tror att vi måste ta höjd för det är att kom, nästa skjutning kommer vara inuti en skola. Barnsoldaterna finns på våra skolor, rekryteringen sker inne på våra skolor och våra poliser har inte den möjligheten att i den omfattningen varken bevaka och lärare har inte den kunskap och rektorerna får inte de resurserna som det behövs. Så jag tror att det är en helt annan fokus på skolan och det känns hemskt att säga det, men det kommer inom snar framtiden skjutning inte i en skola. Jag ser om det gör det. Tyvärr, vi, vi tar ju höjd för det och vi övar just för de där scenarierna och vi har ju sett också det, det är vi berättat. vi har ju sett sådana exempel där, där en högerextrem individ gick in och, och tog livet och flera individer inne i skolmiljö. Och det slutade också väldigt illa med, med konfrontationsskjutning dessutom, så att det där, det, det är rena skräckscenario, det som är vi beskriver nu. Vi ska pr fortsätta prata om barnen här, alltså 13, 14, 15-åringar som rekryterats eller faktiskt hotats till att begå grova våldsdåd eh, på grund av skulder till exempel. Och det här eh, blev ju väldigt uppmärksammat förra året och gång på gång så såg vi både mord, sprängningar och annat som de här barnen begick men också utsattes för själva. Mm -hmm. Och vi ska höra en, ett litet kort klipp från en intervju som du gjorde, Linus, i höstas här. Det är med Marianne i Sundsvall. En sommarkväll förra året så mötte hon en naken pojke på en kyrkogård. Och vägen upp där så hörde vi någon som ropade lite svagt. Hjälp! Kan ni hjälpa mig? Det kom en kille där, en yngre kille. Alltså Han var 15 om att och han var alldeles naken och det sa han också. De har klädd av mig alla kläder. Så jag har inga kläder på mig och de har tagit av mig allt. Vill ni hjälpa mig? Ja, så vi. Vi, vi hjälper dig. 15-åringen på kyrkogården är helt naken och har knivskador på kroppen. Han blöder mycket på ryggen. Han var alldeles trött och slut om att, det såg jag i på en gång, han var väldigt skärrad. Jag såg på hans ögon att han hade varit med om något hemskt. Den här 15-åringen då som Marianne här hade träffat, han blev torterad och misshandlade i timmar i ett skogsområde i Sundsvall. Han är från en helt annan ort egentligen, det första gången han är där. Han är en... 16-åring och en 14-åring hade åkt till Sundsvall för att mörda en i nätverkets lokala falang där i Sundsvall. Men de blev påkomna när de skulle utföra de här planerna av Dalen själva där. Så de här pojkarna tas alltså själva ut till skogsområdet där de blir misshandlade, torterade i timmar, knivskurna. Två av dem blir till och med huggna i halsen, klarar sig mirakulöst. Eh, och det här är ju då ett exempel på där barn både eh, då anlitas som utförare men också blir brottsoffer själva. Så 15- och 16-åringar dömdes ju för förberedelsen till mord men de var också eh, brottsoffer i den här utredningen. Och den här 14-åringen väcktes så kallad be bevistalan för, det kan vi gå in mer och sen kanske. Alltså att man är ut att han också var skyldig till det här. Och vad säger ni när ni hör det här om barn som hamnar alltså dels som utförare i det här gängkriget men att man nästan får sätta livet till själv också? Ja, men när jag sitter här så känns det så konstigt att vi är så många liksom som är samlade och att vi 20-24 sitter och pratar om de här frågorna när det kommer till barn. Men när jag hör er säga 13- och 14-åringar så tänker jag snarare på de som rekryteras i nu, de som är 9, 10 och 11 år som rekryteras och som kommer behöva rekryteras i en annan omfattning. Det känns ju fruktansvärt att vi inte tog de här signalerna på allvar redan 2010 när vi visste redan då från polisens information att det fanns 5 000 barn på vägen i grovkriminalitet. kriminalitet. Så att det här är ju inte någonting nytt. Frågan är, vad blir liksom nästa steg i den här utvecklingen? Ja, eller hur har vi hamnat här då? Även 2010 som ett exempel till. Jo, men det, alltså det är väldigt svårt att att förutspå just sådana här saker. Eh, visst, man kan flagga för det, och man kan prata om trender och så vidare. Men jag vill påstå ändå det är ju ingen som som faktiskt har sagt att så här kommer att bli 2024. Det, det, den, den, Möjlighet har vi inte haft, men det är väldigt många, både från socialtjänsten och polisen, som har flaggat för att vi har en stor fara. Men att det skulle bli så här, det tror jag väldigt få kunde förutse att, att 13, 14, 15 år jag kommer stå med automatvapen och skjuta rakt genom en, en bostadsdörr. Den, den, den finns knappt någonstans i världen. Fast jag håller inte riktigt med det. Om man kollar in internationell perspektiv. Jag har pratat med en del forskare som, som arbetar utomlands. De tycker de det är förvånande att Sverige inte har sett detta komma. För går du till andra länder, alltså utanför, när det kommer till konflikter och barn i väldigt ung ålder involveras så ser du en utveckling att det är en enorm desperation. Och Sverige visste det när en utredare presenterade det här att det fanns 5 000 barn på vägen i grov kriminalitet. Så att jag håller inte riktigt med det. Men det menar jag inte att man skyller på, på polisen utan det ansvaret hade politiken och tog den inte då och tar den alldeles för sent nu tycker jag. Men hur borde man sett det här då tänker du? Är det just den här utredningen som visar på det här eller fanns det andra signaler? Ja, men utredningen borde man ställa sig frågan redan 2010. Varför behöver 15, 16 och 14 åringar involveras i detta? Det är den analysen som man verkligen inte gjorde Analyserna kring att barn involverades redan då i narkotikavärlden Den fanns där klart och tydligt Den fanns bland socialsekreterarna, den fanns bland lärarna Den fanns tydligt hos polisen som gav den här informationen till utredarna Men man agerade inte ja, Har du något svar på det eller någon tanke kring Nej, också, vi, vet inte... ju, vi vet ju att både i i millennieskiftet och sen en bra bra bit upp mot kanske 2015 2016. De här utförarna, det var ju oftast medelåldersmän. Och många gånger använde man dessutom riktiga proffs som man plockade in, som gjorde olika typer av våta jobb, och sen så åkte man och gömde sig. Men, men vi har ju dels fått en lagstiftning som har blivit annorlunda. Vi har haft enkro och de här dekrypterade chattarna, som har gjort att ett stort, mycket stort antal människor sitter inlåsta. Och väldigt många av de här utförarna, De är bortplockade från spelplanen. Några har dessutom flytt. Vi har ju alltså kriminella... En kriminell flyktingvåg ut ur landet där folk flyr. Hur många de är det är jättesvårt att säga. Men allt det här tillsammans gör att det blir brist på utförare. Och då går man ner mot de yngre individerna. Och att påstå att det här visste man 2010, det tror jag är en kraftig överdrift. Mm. Men om vi ska vända och bryda lite på det där. Då, att unga, ja, tonåringar, barn liksom är attraktiva för gängen. Var, varför, varför har det blivit så? Jag pratade med när jag skrev min bok om jag inte en ledare och han tyckte sa några begrepp som jag tycker är viktiga att ta med. Jag tror det är viktigt i, i det stora hela. Han sa att vi driver en affärsverksamhet som är baserad på riskminimering och vinstmaximering och han då beroende på hur situationen ser ut, beroende på vilken typ av lagstiftningen som finns, beroende på polisens arbetsmetoder. Då ändrar vi vårat sätt att jobba. För i slutändan är det pengarna och risken som är det viktigaste för oss. och Jag tror att det visar på varför barnen blev liksom attraktiva. Jag brukar säga att när polisen blir som mest effektiva medan de punktmarkerar ledarna och personer som var grovorganiserade då behövde de hitta någon annan målgrupp som inte var under polisens radia. Då började man söka sig till förårtsungarna, så alltså ännu tidigare ålder. Sen så insåg polisen att det är det. Man punktmarkerade barnen, allt ifrån signalament och så insåg man shit. Nu är även de punktmarkerade. Då söker man en ny grupp. Då söker, söker man dem vi som advokater vi brukade skämta och säga så här ja, men här tillämpar man den rosa lagboken. Det kom till när unga tjejer på olika sätt var involverade i brott. Nu punktmarkerar polisen tjejerna och då är frågan vilken är den nya målgrupp utifrån. Riskminimering och vinstmaximering. Och jag ser det tydligt när jag är ute på skolorna. Den nya gruppen, det är de som inte har gurkiskapsarna, de som inte bor i förorterna, de som inte finns i socialtjänstens register. Den nya gruppen kommer vara Gustav, Erik och Emma som inte har någon koppling till kriminalitet om vi nu pratar, förutom att de kanske är kunder effektiva kunder som köper narkotika, tramadol, you name utav personer som är kriminella. Så att det här förflyttas sig hela tiden. Och det, jag tror att man måste förstå den här kedjan. För att om man inte förstår den- kommer man aldrig förstå att det här faktiskt aldrig kommer ta slut. För det här är inte... Vi pratar om ett gängkrig- jag vill verkligen säga att det här är ett narkotikakrig. Vet ni varför sprängningarna och skjutningen har kopplingar, varför olika nätverk finns i olika städer. Det finns ju för att de utökar sin marknad på att sälja hela tiden. Det är en miljardmarknad, men vi pratar inte om ett narkotikakrig. Vi pratar om ett gängkrig som om vi tror att vi ska kunna stoppa det när det dagligen köps i sundsvall när det sprängs i Stockholm som mest. Så att jag tycker vi pratar helt fel om de här frågorna. Mm. Nu kommer jag upp i varv och det är inte ja, bra jag måste det det minska bra. Jag ner ja, det lite det. Ja. få upp energin lite. Men Jale, vad säger du då håller du med om det här att det är en affärsverksamhet ett företag som ska funka bra för vi om, med risk för att vara lite cynisk men vi har också sett många felskjutningar misslyckade då, då. så det verkar inte så företagsekonomiskt smart att använda de här yngsta personerna, ja, men jag delar även så uppfattning om att vi pratar om hänsynslösa, blodtörstiga profitörer som är beredda att sälja i stort sett allt de har. Bara de kommer åt sin status. Sen om det går genom lik eller genom att man offrar släktingar eller vad det är, det spelar ingen roll. De gör det bara. För de vill upp på den här toppen av pyramiden. Det är själva drivkraften. Det är statusen och det är det här underbara livet som de jagar. Däremot så delar jag inte uppfattningen att det, det allting handlar om narkotika. Jag påstår att bedrägerierna har gått om narkotika som vinst, den, den, den absolut största inkomsten för, för de kriminella gängen. Men narkotikan den ligger... Definitivt i topp också, och den är ju också en en viktig drivkraft i, i det här. Självklart. Men man får inte glömma de här bedrägerierna. De, det är ett tråkigt brott. Det är liksom alla börjar gäspan. Jag ser bedrägerier här inne, liksom. domstolarna skiter i och dömer ut ordentliga straff. Polisen tycker att fan jaga bedragare, men det är väl ingenting att hålla på med, men det är bedrägerierna som träffar vanliga människorna. Jag lovar här inne finns det garanterat X antal som har råkat ut för en eller annan sort av bedrägeri och, och där har ju SVT varit väldigt duktig och visade på också vilken hänsynslöshet och vilket ursäkt rent svinneri man håller på med mot äldre och andra utsatta människor så, så att allt som ger pengar kommer de här människorna göra och jag delat i 110 procenten uppfattning att när man ser att här och polisen lyckats stoppa en lucka då letar man upp en ny och man går in där och det har vi sett x antal gånger och just den här förflyttning mot ungdomar. Det är precis det som jag även säger. Det, den beror på att stort antal vanliga soldater är borta. Då går man ner precis som man gjorde under andra världskriget. När tyskarna i vårt slut, då tar man fram Hitlerjugend. Då är det barn som ska stoppa sovjetarmén på exakt samma sätt. Och det tyder också på någonting. Det är att det finns en trötthet. De är inte alls så odödliga som de säger att de är. Utan de är trötta de har inte tillräckligt med material. Apropå det du var inne på, Evin, så vi uppmärksammade det här för några veckor sedan att... En chattgrupp på signal som förekommer ofta i våra avsnitt och i de kriminellas kommunikation. Där man riktat sig mot ja, men, villa ungar som en polis beskrev för oss som har jobbat med detta som alltså ja, det är, väl, de är kanske dömda för något ringa narkotikabrott på sin höjd men som har lockats in i det här på något sätt och ja, en av dem. Har ju inget, inget, inget belastningsregister att prata om men är ändå så beställer olika uppdrag och lägger ut på andra och så här, och är bara en 15-16 år. Eh, hur ska man ha koll på de här barnen? Jag vill påstå det viktigaste där är att man jobbar helt förutsättningslöst. Det får inte vara så att man. Till exempel har ett mindset från polisen. När det att storma en lägenhet i en viss förord, det går minstamma bra. Men när det är att storma en bostad i en dyrare förord, det ska vi inte göra. Det är bullshit. Utan det jobba helt förutsättningslöst med att bygga upp misstanke och låt. Alltså det spelar ingen roll vad det är för människor, namn, religion, sexuell, Hoppa över allt det där utan bara follow the money eller. Följ det vita spåret som ligger. Det ligger en halv kilo Bolivian utanför trapphuset. Då ska man gå in där. Sen om det är Djursholm, då ska man gå in där. Om det är Rinkeby, då ska man gå in där också. Det spelar ingen roll, men det får inte vara så att vi segregerar och jobbar fritt i vissa områden. Men i andra områden där kliver vi inte in. Det, det är ett viktigt mindset som vi måste hela tiden bevara och påminna varandra om. För annars kommer det bli väldigt, väldigt märkligt. Det här är ju exempel när man hittar nya vägar rekrytera och rekryterar det blir svårare för polisen att hitta dem. Jag tänker på det som ofta kommer upp i de här sammanhangen. Vad ska föräldrarna göra då till de här? För att många föräldrar som vittnar i den här utredningen till exempel som vi uppmärksammade om med nöt. Det var en som sa till mig att ja, men vi är som vilken vanlig familj som helst. Vi åker på skidsemestrar och allting. Vi har aldrig märkt att vår son har gjort något. Vad ska man hålla, hur ska man ha koll? Jag tror nog att man verkligen som förälder måste tänka så här. Bilden av att man är involverad i kriminalitet handlar inte längre om att vara den vanliga familjen eller familjen från förorten. Det är ju helt fel inställning numera. Jag skulle vilja säga snarare att till och med den här delen, vissa föräldrar säger så här, Men jag kollar Swish och jag kollar in- och utbetalningar. Då brukar jag säga så här, men... Polisen, olika barnmyndigheter, de har kommit ut med de här broschyrerna kring vad man ska tänka på kring barn. De grupper som rekryterar, de har redan kunskap om detta. Så de ger information till sina barn och se till att inte använda Swish. Se till att inte lämna digital liksom delar så att de är före hela tiden. Jag brukar säga till föräldrar som jag träffar att om du inte tillhör en familj som är grovkriminell så måste du fundera på hur du ser på dig själv. För dina barn som köper, eller du som köper narkotika, din granne som köper, är inte ni en del av kriminaliteten i det eller inte? Så att jag uppmanar faktiskt, eh, om man ser ett beteende, att man som förälder, istället för att eh, tänka så här, en gång för mycket istället för en gång för lite, en gång för mycket faktiskt säga att men vi vet att det sker en del rekryteringsförsök bland barn som tar både droger och olika tabletter på olika sätt vi kör lite slumpvisa testkontroller hemma, det är ett sätt i dagens utveckling att faktiskt hålla koll på sina barn, det låter jättehemskt hade jag fått bestämma nu när jag varit ute runt om i olika skolor när jag ser hur rekryteringen sker där inne, när jag kan gå in i en skola där eleverna klart och tydligt säger vilka namn där som rekryterar barnen, vilka det är som säljer och att man skrattar om det på ett sådant sätt att men det där är langaren, det där är bäcknaren, det där är tjejen som kömsö TP eller hon åker runt med olika produkter på det sättet. När man hör den verkligheten ute i våra skolor, då hade jag nästan för att skydda barnen i Dagens utveckling sagt vi inför och ändrar lagstiftningen. Jag är hård nu och drar det extremt, trots att vi advokat borde vara fyrkantig eller tidigare advokat. Jag hade kört drogtester på barnen. I skolan. Det är ett sätt för att säkerställa och se så att ett barn inte hamnar i kriminalitet just nu 2024. Nej, men alltså, jag vill påstå att som förälder, det gäller att ställa sig en enkel fråga. Till exempel ikväll. Har jag koll på var mina barn är nu klockan är klockan är 23.30 eller 0.30? Ja eller nej? Om svaret är ja, jag vet att de är där och där, då är det ingen fara. Men om man inte har det, då måste man ju bara tänka om lite grann. Varför har jag inte koll på det här för? Vilka umgås de är? Vad händer här och så vidare? Det, det, och det ingår i föräldrarollen. Det går inte att säga så här, men det är där. Det är socialtjänstens uppdrag. Eller det får polisen fixa. Eller det får lärarna fixa. Då har man ju tappat körkortet för föräldraskap, vill jag påstå. Alla grande. Utan det gäller att hålla koll på vad är mina barn. Och dessutom, man kan faktiskt vidta vissa åtgärder, även om barn är vuxna. Man kan åka och hämta dem och, och köra dem vart de ska eller vad det är. Det gäller alltså att, att vara förälder. Det är en jäkligt viktig roll. Väldigt mycket, väldigt mycket. Det här sker ju digitalt också är det så att man ska ha koll på vilka appar man har använder, till exempel. Den där är jättesvår att säga. Någonstans går ju också en gräns där man rycker någon telefon och börjar köra något sovjetsamhälle och bara kolla. Vad är det här nu? Vem är det? Vem är det? Var har du gjort det här och så vidare? Det börjar påminna om kanske någonting som börjar bli kanske lite överdrivet också. Det är att hitta en balans, men samtidigt det får inte bli så att man har noll koll. Barnen har plötsligt blivit en klivare. Och du har ingen aning om vad fan de pysslar med. Och vad, och vad är en klivare för de som inte vet? Nej, men att de kliver på den här vågen och kanske genomför de här uppdragen så kanske handlar om skjutning eller vad det nu må vara. Liksom. En klivare ser sig ofta som en, en mördare. Ja, tyvärr. Mm. Ofta en ung person som tar ett uh, morduppdrag. Man tar på sig ett uppdrag, precis. Man kliver på uppdraget. Mm. Men det är att hålla koll på de bitarna. För att det, det, det, det är för sent när polisen kommer eller när, när liksom ett dödsbud kommer liksom att din son är död till exempel. Då har det här gått för långt. Så att föräldrarna har en stor roll. Sen är det ju självklart samhället en stor roll. Och inte minst skolan som jag är väl inne på. I skolmiljö, där går det att göra väldigt mycket saker. Att tysta ner sådana saker på en skola för att man vill ha fler elever och, och att liksom få ett stort underlag, det är inte bra kan jag säga. Jag skulle aldrig sätta mina barn i en skola. En skola som öppet säger vi har problem, vi jobbar med det. Där sätter jag in gärna mina barn. Jag skulle också vilja bara säga så här att jag skulle vara försiktig med att säga att bara för att man vet vem kompisarna är eller att de alltid är på ett ställe där det är tryggt, att man verkligen ska vara uppmärksam på det. För jag ser en del när väldigt unga har varit rekryterade när jag är ute på skolorna, att det är kompisar som de har växt upp med. De är från samma område, samma fotbollslag. Men helt vanliga familjer från villaområden, men man ser fortfarande att det har varit fyra stycken kompisar som tillsammans har gjort detta så att man ska inte tro att det är någon som är främmande som kommer in och rekryterar dem. Jag tror att det är en väldigt alltså den lite för felaktig bild för det är vanligare att det är någon inne på skolan som man känner som faktiskt ser till att ett barn kommer in än att det är en vitt främmande människa som verkligen får ditt barn att kliva in så att se inte på bilden av att att det är någon främmande människa som kommer utifrån, utan snarare kompisen från fotbollslaget, klasskompisen som har värvats av någon annan. alltså Det är inte långt bort ifrån den. Det vill jag skicka med. Men alltså många av de här som misstänks för brott och har begått brott, de är ju inte ens straffmyndighet. Myndiga. Vad ska vi? Vad, vad ska samhället göra med dem? Jag jag brinner ju extra mycket för, för barnfrågorna och jag tror att när jag pratar om kriminaliteten och när jag pratar om narkotikan så brukar jag också prata om just barnen. Barnen kan inte i dagens avancerade bedrägeri alltså när de är 12-13 år, vara kapabla till att begå bedrägerierna, alltså deras inkörtsport i narkotikan. Det är därför jag fokuserar så mycket på den. Men, men till din fråga, vad ska man göra med de här barnen? Har man företrätt ett barn? Som själv uttrycker att den kan begå fruktansvärda brott. Har man kommit till den graden att ett barn har bestämt sig kapabel till att skjuta för att skydda det barnet så måste man. alltså Jag säger inte skydda samhället. Jag säger för att skydda den 12, 13, 14 åringen. Då måste man ha någon slags förvaring. Och det låter hemskt när jag säger förvaring. Men det finns inget annat sätt idag än att tro att vi ska skydda dem. Och jag tror att vi måste vara medvetna vad vår situation med CIS har bidragit till. Nästan i var och varannan skjutning när en 14-15-åring är involverad så är det på grund av en rymning från ett HVB hem eller för den delen ett tysse hem. Och då måste vi se att här använder gängen som vanligt en sårbarhet i vårt system och kommer åt de här barnen. Ska man på något sätt få bort de här barnen från den radikalisering som de verkligen har hamnat i, i den indoktrineringen av våld, då måste de hamna i en annan miljö där de kan avradikaliseras från att vara kapabla till att mörda, och det är tyvärr inte ute i vårt fria samhälle. Men vården där inne måste vara på ett helt annat sätt. Vi måste inse att det kommer kosta enorma resurser för att klara av att få en ett barn som är beredd att skjuta. Till att bli någonting annat Och jag brukar jämföra det med IS barnsoldater Jag hade ett internationellt uppdrag I Irak och i Syrien Där vi träffade brottsoffer Och då var det yazidiska unga pojkar Som hade radikaliserats Just utav IS Till att mörda och avrätta Sin egen yazidiska befolkning Och jag träffade en föreståndare På ett center och jag sa så här Hur ska ni göra med de här IS-barnen Som är yazidiska barn som avrättar andra Och då sa hon så här Vår största det är att få de här att börja känna normala känslor och börja liksom inifrån. Men det är inte så lätt för alla vill att de här barnen bara ska försvinna. Så där någonstans tror jag att man behöver fundera kring det. Men förvaring utan tvekan. Och då menar jag inte ungdomsfängelser så som man pratar om. Men man måste avskärma dem så att de kriminella inte kan komma åt dem. och Inte kan rekrytera dem på nytt. Regeringen har ju gått upp nu med att man vill göra om CIS i grunden och det är ju om ungdomsfängelser och sådär. Vad, vad tror du krävs, Jale? Men alltså, det är egentligen inte konstigt. Samhället förändras, kriminaliteten förändras och då måste även samtliga institutioner hänga med och designa som Och det gäller allt från polismyndigheten till åklagare, domare, allihopa. Och även hem. Det är inga konstigheter. Så det får inte vara så att någon tar där som någon slags förolämpning. Vill man vara effektiv då måste man hänga med liksom i 2020-talet. Det vi har idag, det är så alltså verktyg från 70-talet. Det är ungefär som att tävla med en Tesla idag med en bil från 1970. Men idag döms ju många av de här utförarna till sluten ungdomsvård till exempel så hur tänker ni att ett sånt här straff skulle se ut? Alltså det får inte vara svängdörrar som det är idag För idag är det väldigt många som bara kliver ur De här så kallade tvångsvården Och vi ser också det är så att de kliver ut Och så flyr man och så gör man något De är på väg mot nya brott många gånger Man återanvänder de här individerna för att de har ändå skaffat sig en viss erfarenhet och då måste man... ...ser man utifrån allmänhetens del när det gäller våldskapitalet. Och jag tror att varför man ger sig på anhöriga, det är för att visa att man inte har några gränser. Det är egentligen en utveckling av den enorma tystnadskultur som faktiskt har rått på i de här områdena. Nu fick jag en liten passning där bortifrån, för vi har två minuter kvar. Oh. Så vi får Shit. hoppa fram lite här. Yeah. <laughs> Men vi tar nästa ljudklipp då för ja. det spinnar ju in, vidare på det här med anhörig. Vi kan höra det. Ingen kunde sova på nätterna. Någon satt alltid uppe och vaktade. Alla tejpar igen sina brevinkast som alla var rädda för att de skulle slänga in bensin och bränna upp lägenheterna. Jag sov inte på två dagar. Alla var så oroliga. Vi tänkte, vad ska hända nu? Vem ska dö nu? Vem står på tur? Jag ett kort svar från dig här, Jala. Vi har ju pratat med många anhöriga och närstående till kriminella som menar att de inte har fått någon hjälp alls. Att ni i polisen inte hjälper till att skydda dem tillräckligt bra. Och man har också sett attacker mot olika adresser och sådär. Ni har ju sagt gång på gång att inte kan skydda alla. Hur länge kan man köra med det svaret när det här bara fortsätter? Liksom? Nej, men alltså, jag kommer inte backa från det svaret på något sätt. Ja, vi har x antal resurser. Vi har ungefär 14 000 grovt Och de här grovkriminella, alla har en mamma, pappa, bror, syster. Vi pratar kanske om, om totalt hundratusentals individer. Vi kommer aldrig någonsin att gå och säga att vi garanterar att ingen släkting kommer att bli skjuten eller skadad. Det går inte för den resursen finns inte. Och skulle jag säga något annat? Då ljuger jag och det tänker jag inte göra. Och Det här är jätteviktigt. Alltså när jag var advokat och hanterade bara mord jag var väldigt tydlig till mina klienter ni måste vara medveten även om man pratar om vittnesskydd skydd för målsägande så kommer man inte kunna skydda er 24-7 och det måste man i dagens samhälle där familjer betalar med sina liv som insats vara tydlig med än tydligare i det och framförallt ibland inte utnyttja familjerna kring att få information och sen inte kunna skydda dem. Vi ser flera exempel på det runt om i Sverige tyvärr idag. Vi ska börja avrunda. Efter att vi är klara så kommer ni kunna det här någonstans tror jag. Så man kan prata med oss, fortsätta prata med oss här nere om man vill ställa frågor. Och vi tar med Jalo och Ävin dit bort också. Men som sista fråga då, med tanke på hur 2023 sett ut och vi har också sett en del spräng då då under 2024 kopplat till de här konflikterna. Vad tror ni att vi kommer sitta och prata om på podfest nästa år? med Jag tror att vi kommer sitta med att vi behöver ha ett helt nytt sätt att skydda myndighetspersoner. Vi kommer se våldsbrott mot journalister, domare, åklagare, advokater på en helt annan nivå. Typ i stil med Holland som vi faktiskt inte har sett i Sverige. Och Jörgen, vad säger du? Jag tror att vi kommer att se mindre antal skjutningar, mindre antal sprängningar. Och Kriminalvården skriker rakt ut. Det är knökfullt där inne. Det kommer låsas in ännu mer. Vi kommer låsa in så in i helse mycket folk. Stort tack! Åh, –Tack för oss! Ja, –Tack för oss!